не відчула болю у потилиці. Аж тоді отямилась і побачила шакулу, що тикав Юрку в обличчя щось довге і жовтаве. Звивисте, мов би живе. На, понюхай, очкастий, приказував. Можеш погладити? Ти ще не гладив шмаркати дівочих кіс. Бузувір, що зробив? Чомусь плакала Клава. Я лапнула себе за шию, щоб намацати косу, але замість неї пальці наткнулися на розпущене волосся. Я зібрала волосся в кулак і хотіла перекласти його на груди, та воно коротке вислизло з долоні. «Коса! Моя коса!» Ми з Клавою дивилися на Шакулу в якомусь зацепанінні. «Шакуло! Треба тікати! Тікати звідси!» історично закричав Філон, і зарачкував от землянки в ліс, волочачи за собою кошик. «Тікати!» Звівся і, хапаючись за дерева, подибав далі. Пролунав несамовитий крик. Максим із перекошеним від обличчям кинувся до мотоцикла. І мене, наче хтось штовхнув за ним силоміць. Оглушливо пролунав постріл. «Філоне, стій!» – заволав Шакула. «Що трапилось?» розгублено питав Юрій, що трапилось. І все потонуло в шаленій тріскотні двигунів. Я не чула, як позаду мене на сидінні опинилася клава. Дощета літня кухня наповнилась димом, пригоріли кабачки, про які забула Марина тітка, слухаючи відповіді племінниці на наші запитання. Тітка, мов, скам'яніла з виделкою в руках, і її худе гостре лице... Ще дужче видовжилось от переживань. Євдокія Тарасівна ніяк не могла вимовити й слова, Тільки дивилась, дивилась на Марину повними сліз очима. А Жалинська непорушно сиділа за столом, похнюплена, Як людина, що зробила щось негарне. Я вже й не вирушив билихі спогади, Коли б нам було все зрозуміло із відповідей Марини. Проте не поспішав із запитаннями, даючи можливість дівчині заспокоїтись. Поки не надійшло нових повідомлень про Шакулу і Філона, ми могли спокійно осмислити, зважити отримані від Марини відомості. Відзначив, що бандити далеко не втекли, коли не трапився щасливий для них випадок. Отож вони десь ховалися в лісі в тому районі. Це вже полегшувало пошук. Треба знайти їх до сутінків, щоб уночі не прослизнули до міста, де у них були знайомі. Окрім цього, нас турбувала доля Філона з Сергія. Шакула намагається позбутися спільника, щоб не ділитися здобиччю. Були всі підстави чекати ще одного злочину. І попередити його поки що ми не могли. «Боже, Мариночко, дитино моя!» – раптом заголосила тітка – мов пробуджуючись од важкого сну і кинулась до племінниці, пригорнула до себе, Як же ти не терпілась, щоб отак знущатися над людьми, відрізав косу, куди ж та міліція дивиться? Що ж це робиться на білому світі, га, дорогі товариші? Ми мовчали, бо робили все можливе, а іноді й неможливе, не рахуючись ні з власним відпочинком. Ніз небезпекою. «Кабачки, тетю, кабачки!» Спромоглася на слово Марина. Євдокія Тарасівна метнулася до керогаза. «Згоріли!» Безнадійно махнула рукою. «Тепер ми вже знали, що Шакула взувся в Максимові сандалети. Але де взяв кошик Філон і ті туфлі, що випали з нього? Знайдені нами в киветі, безумовно, їхні. Я підрахував, що з шістнадцяти набоїв у бандита залишилося тринадцять. Усе ж поменшило. І добре, що кулі ні в кого не влучили. О, страшні хвилини, випили на долю Клави, Юрія і Марини. Лише Максим поводився як боягуз. Що ж, людина завжди найкраще пізнається в біді. Кошик і взуття. Стривай. На вокзалі лейтенант розповідав, що мигнула нога взута в кед. Кед. А дядько, що йшов з тіткою до станції партизанська, був взутий в кеди. У кеди? Я розповів про те пазову, бо дядька і тітки він не бачив. У нас з'явився шанс затримати його, бо приміський поїзд проходив через станцію аж під вечір. Молодець Арсене, що згадав, похвалив мене Яків. Я пам'ятав з розповіді Марини, мовлене шакулею прізвисько «Чмих», яке він згадав за цікавих обставин. Мовляв, у «Чмиха» є знайомий з «Волгою». «Чмих» і «Волга». «Чмих» – колишній однокласник дільничного інспектора Загати. Я з ним здивався, коли розшукував хрипливого. Нарешті виткнувся кінчик ниточки з клубочка – Звязок Шакули із Чмихом не випадковий. Тепер треба знайти Чмиха. Коли б знати його справжнє прізвище, то це була б справа кількох хвилин. Справжнє прізвище. Може серед паперів загати? Слухай, Марино, а де живуть Клава, Максим і Юрій? — запитав я. Не знаю, Клава у гуртожитку будівельників, — знічено відповіла. Хіба ти не завезла клаву до гуртожитку? Ні. Вона пішла через товарну станцію. А Юрій? Де Юрій? Юра? Марина розгублено оглянулась.